T'hoies musicals en Rafael Corbí, avui al món del country western amb Milans yeah, a l'Amfort. Avui, entre nosaltres i amb el nostre mini-espai, una de les millors intèrprets dels anys en 2000 en va debutar amb aquell àlbum anomenat Miranda Lambert el 21 de setembre de l'any 2001, un àlbum propi, però que després es va donar a conèixer amb el Curescent, el seu àlbum que va publicar el 2005. Estem parlant de la intèrpreta nascuda el 10 de novembre de 1983, a Longview, a l'estat de Texas, Miranda Leigh Lambert. Cançons fantàstiques amb les quals ens ha acompanyat a grans senzills, grans èxits eh, que ha tingut, eh, sobretot en peces eh, com el White Lear, que va ser un número 2 l'any en 2009 i després un reguitzill de números 1 Cançons com The House That Will Me, també Heart Like Mine, All Over You van arribar amb aquesta proposició, després aquell duet al 2014 en Carrie Underwood el Something Butch o la cançó Vice el 2016 Fins arribar amb aquest wildcard l'àlbum que avui us portem, que us presentem que us acompanyem amb la veu I'm Miranda a oh when you find yourself dating the bride's ex, you accidentally bring to the wedding. Did you boy yourself a to go, you dip your fries and you catch upon a bonfire. You steal the beans to your mama's sister got knocked up in a truck at the 71. Wildcard és el setè àlbum d'estudi de la cantant Miranda Lambert realitzat al Mercat Discogràfic L'1 de novembre del 2019 a través de RCA Nashville produït per Jay Joyce fent això la, la primera vegada que la Miranda Lambert ha treballat amb aquest productor com a cançons destacades de l'àlbum tenien aquestes dues que de moment hem escoltat el Bluebird i el It All Comes Out in the Wash que han estat els dos singles editats en d'aquest àlbum aquest Festa que escoltem de fons realitzada el 18 de juliol com a senzilla d'avançament. No són pas només d'aquests els que han triomfat perquè altres cançons d'aquest àlbum han arribat a entrar dins de les llistes americanes de música country de música en general. Cançons com El Locomotiv, que escoltem ara mateix, "Mes With My Heart, Bluebird, Why Too Pretty For Price, Donald Duet amb Mark Morris o Pretty Bitchin i també aquella cançó, El Why Too Pretty For Price on, que hem mencionat, inspirada per Karen Furchill de Little Big Town. Miranda Lambert és la cocompositora de les 14 cançons que formen part d'aquest disc que compta amb músics excepcionals i que va debutar a les llistes americanes, el número 1 i el Billboard 200, el número 4, amb unes vendes immediates de 53.000 àlbums equivalents. incloïa 44.000 àlbums purs, allò que se'n diu físic, una cosa que habitualment no sol passar. Amb els seus dos primersos de vida l'àlbum va vendre més de 733.000 còpies només als Estats Units. És Miranda Labbert avui, és la figura del nostre espai. The a hail of a town With a blonde senyorita and a tall margarita the table. Then I sent audio Cas some Eagle is taking me home tonight cause he don't love me like to keep alone because my is taking me home tonight. they don't I'm always chasing a kiss with a twist of a line.